بسم الله الرحمن الرحيم باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي ذا ابواب العمر شروع دے او شروطه ابيكي حديث نمبر 1786 امام بخاري په کتاب الحج کې او بیا په دې باب د عمره کې بل خصوص د ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی انها روایت د کثرت سره ذکر کړه د دین ډیره زیاته استفاده کړه د ډیر مسائل د دی دین رئیستی دی دي چې هغه حجو او بیا وی ویلی چې خلق با د عبادتونو کې حج او عمره دونه بو کیو ما صرف یو الله پیغمبري رور ته ویل چې دا بوزا او د تنعیم نه په دیبانې عمروکا دلته امام بخاري د دینه د دې روایت نه دا, دا, دا مسله راوباسي چې اوسړې د 10 جنه فوري بعد د عمروکی بغیر هدی بغیر د قربانې نه نو خواه آیا کې یو سړی عمررو کی پس د هاجه د دا, دا به بخاری دلته دا ووي چې نه تمتو بالی دا دا د هاج نه مخکې او هر کلا چې عمره د هاج نه بادي نه په دغه صورت کی د تمتو نووي او نه په دی کې قربانیغا واجب راځي او نه پې کې قرباني لازم راځي خ ام المومنين عائشه رضی الله تعالی انها اغي د نباد بیا عمره کړيده او په دې حديث کې دا راځي چې نه پې کې اغي قربانی قرباني دا کړيده او د رنګيني صدقه ور کړيده و نه سروجي و غیره دي نبابل اعتمار بعد الهج بغير هدین عمرک و لپس ده او بغیر ده قربانینا تمتو عداد چکل اولت عمرو او و بباد ده غینا هج دا کی حدسنا محمد بن المثنى حدسنا یحیى حدسنا هشام قال اخبرنی ابي قال اخبرتنی عائشه رضی الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موږ د الله پیغمبر سره روهو تو د مدینه موافين له الهلال ذل حجہ و حال کی چې موږ مخامخیدون کیو د میاشتې د ذل حجې سره زګب پچي زلقاده باندې نبی له سلام د مدینه روهو ته نو بس یو سورځه پاتې وی د ذل حجې میاشتہ په دا سيحال کې چې منګه ملاقات کوون کیو د میاشتې د زل حجې سره یاني د زل میاش د غیره خطر نږدې فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله پیغمبرو فرمایل من احب ان يحل بعمره سوچې دا خوخی چغ احرام د عمرې او تړي نفل يحل اغه د احرام د عمرې او تړي سوک چې دا خوخی چېغه احرام د حجو, حجو دا دا نو نوغه د احرام د حجو تړی تلبیه د حج وی ولولا انی اهدیت کما د ځان سره د مدینې نه قرباني نه و راوستې لا اهللته بعمرته نو ما بهمو د عمرې نیت تړلې وی او ما بم د عمرې احرام اغا ما بم د دخل احرام د عمرې ګرځولې وی ولكن ما زان سروس قرباني د مديني نه راوستي دا نو عائشه فرمای فمنهم من اهل بعمره باز د دین غسوکو چاغید عمره احرام تڑو باز یا غسوکو چاغید حج احرام تڑو اوذ پخبل دا غچانوما چاغید عمره احرام تڑلو ولكن فحست ما ته زراغ قبل ان ادخل مکہ مخکی مکیه ته د ننکی دونا اغه مقام د شریف کی په دیوانه بیماری راغلی دا فاد رکنی او معرفه نو په ما باندې د ورځ د عرفی په داسې حال کې یعنی د حج اغه ورځ روانه په داسې حال کې رااله وانا حائث جزو په حالت ده اسکیوما نو فشکوتو ال رسول الله صلی الله علی او د عرفی ورځ را دې مطلب د حج ورز شورو کی دو او زپاک نشو ما فشکوتو الی رسول الله صلی الله علیہ وسلم مادا اللہ پیغمبر تا شکایتو که فقالا نبی علیہ السلام ما تو فرمائل دعی عمرتک چی دا اخپل عمرہ بدین تیر شا دا پریدا وان قدی رأسکی سر دوست پڑا وام تشیتی او سمنځه کا و اهلی بل او د حج احرام تړه و فعلت ممداس وکړل فلم ما کانل فلم ما كانت ليله الحسبه هر کلاچ د محسبه غشبوا یعنی د دیار لسم او د سوار لسم شپه ترمنځه چې په دیار لسم باندې نبی السلام په مینا کې جمرات و بشتل او با داغین بعد به په وادیه محسب کې نبی السلام پړاو واچو چ ملقری ټول راجمشی وکلا چې د محاسبه غشپوا نو ارسل معیا عبد الرحمن ال تنعیم نو ما سره رو عبد الرحمن تنعیم تولیګ د فرضه فها عبد الرحمن د ځان پس سور کلا پسور لیبانی فاهلت بعمره او عایشه د عمره احرامو تړ مکان عمرته او د دې د عمره په زیبانی کم چې دینه پاتې شوي وا لَفَقَذَ اللَّهُ حَجَّهَا وَعُمْرَتَهَا أَنُ اللَّا دِي هَجُد أَوْ دِي عُمْرَة دَوَانُ پُرَکلُهُ فَلَكِنْ وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدِيٌّ أَوْ نُ دَدِينا پَيْس يُوشِكِي أَوْ نُ پَسِسِكِي مِنْ ذَلِكَ دَدِينا هَدِيٌّ نُ قُرْبَانِي وَ وَلَا صَدَقَةٌ نَسَدَقَوَ أَوْ نَرُوجَوَ مَتْلَب چن په دیبانې سهاديه را لا صدم پیراغي او نه سروږي ونولي او نه سه صدقه ورکړه بلکې په دغه طریقه باندې د عمره اغه ادا کړه ها البته اوس په دی باب کې دا ذکر کئ باب اجر العمره علی قدر النسب عائشی ته ویلي جته لړ شت تنعیم نو کا خو دا یو تو ویلی ټیکتا غو د عمرې غا کمی غبدې پوره شي خدای عمرې اصل اجر او ثواب دا د انسان په کډاوباني او دغه په خرچه باندې دچوکه د تنعیم نه څنګه مخې مونږه درس کې ویلی چې خلک د تنعیم نه عمرې کوي نو ټیکتا عمره دا دا, دا, دا کیږي کی کی خو لیکن اصل دا د عمرې اجر او ثواب زیات تر پدی کې دی چې میقات تلاړ شي او دغ ځ نه د لری زینه ن را شي یا یو سړی د خپل ملک نزی او دی چې دا کو عمره کوې نو د دی عمرې اجر ثواب ډیر دی ځکهجه دا د چې دا د لې ځ نه دی په دی کې انسان ډیر کږي او ډیر سړی ککیږي او دا بیا د هر بات سره دی هرغ عبادت چې انسان په کې ډیر و کړیږي په کې مال خر شي نو دی عمل غې اجر او سواب دا د انسان دا غستډیوالي او دا غ د خرج دا غ په په قدر باندې دي دا غ په اندازہ باندې دي بابو اجر العمره علی قدر النسب تنعیم عمره کیږي ولیکن اجر دو عمرې دا په په اندازہ د استډیوالي باندې دي د دیو جنا تنعیم نه چکم سړې عمره کوي نو عمره به خو لیکن اغا اجر کم دي حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن ابن عون عن ابراهيم عن الاسود قال قالت عائشه رضي الله عنها یا رسول الله ده الله پیغمبرا يصدر الناس بنسكين خ... واپس بش خلق يصدروا اي رجعوا واپس بش خلق بنسكين ده دو عبادتونو سرا ده هجو دو عمره دوانو سرا س دورو بسوکن او زبه واپس ش په یو ععبت سره ما غصرف حاج مرپات شوه فقيلهله نودي تهویللی شو ان تظري انتظار کوه پهده تهورې بکله چې تپک شي نوفه خوجيلتتنم نه بیاتنیم تهزه ځکه دا قربحل دی ف هلي نو دعا غ ځنه ااهرا موتړه ثم تییا ب مکانې او ب تا دوړه غفلانی زی ته ولیکنها علا قدر نفقتی کی لیکن دایات ساتا چستا دا عمرہ دا پا اندازی دا ستا دا خرچی یعنی ستا دا, دا عمری دا اجر دا پا اندازی دا خرچ ستا باندی دے چستا په خرچ سور کی او نصبی کی یا ستا پا د دا ستڑی والی چې دے چی تا سور ستڑی کی نو ٹک تا عمرہ با دی ادا ولیکن اجر دا هغه عمره ریچای کی انسان ډیرو کړيږي هغه دا چی بندمیقات توزی باب المعتمر اذا طواف طواف العمره ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع په باب کې امام بخاري داوي مثلا په هچ کې هو طواف وداع دا واجب دي په یو حاجی باندې و یو حج د د حج افعال پورکل او د فورن بیا عمری للاڑ. عمری للاڑ نو ده عمره لاله عمره لاله نو چته عمره د میقات نه یاد تنعیم نه د روڑی او د د عمره غ طواف نو آیا د عمره دا طواف د د د پارا د طواف وداع نه کافکی کیو کنا د امام بخاری د تسوال قائم کړي دی د عائشه رضی الله تعالی عنہ د دی روایت نه استدلال کړي دی چې د عايشين طواف وداع ثابت نه دی او د دې چې د تنعیم د کوم عمره را د بسوم د غو ل کافی شي وي دا لکه خبره دادا چې ټیک دا دغه کافی کیږي اگر چې امام بخاري دلته د سوال په شکل باندې باب تړلې دی چې آیا کافی کیږي کی. خو لکه باندې او کی نو د شک او د شوبه نه خبره اگر وږي اریدل ته امام بخاری اصل کې د تداخل قول کوي چې طواف ودا او په طواف عمره کې کی تداخل کیږي کنه چیر یو د بل په ځای باندې کافی کیږي او کنا او دا بند مثلا کله جمعه تراشي د پا غزه کې او سوده سم تازه کړي د جمعه تمرغه نوايت تحیت المسجد او تحیت الوضو د دوه په یو نیت کې کی جوګه کیږي او کنا کې مکیږي باب المعتمري اذا طاف اذا طاف طواف العمره يا معتمر کله چې د عمره طواف وکي یعنی د حج نه فورا بعد ثم خرج خ او بيدی عزی د عزی واپس لاړ شي یعنی د خپل ملک ته شي نو هل یج او د طواف وداع نک نو هل یج اوه من طواف الوداع لو ايده لا کافی کیږي دا د طواف دا کوم چې د عمرې طواف کړی دي طواف وداعنا کوم چې هغه په واجب دي حدثنا ابو نعیم حدثنا افلح بن حمید عن القاسم عن عائشه رضی الله عنها قالت خرجنا محليين بالحج في اشهر الحج وحرم الحج منګرو وتو د مدینې نه په داسې حال کې چې منګا احرام تړونکو یا منګ تلبیه ویونکو د حج په اشهر الحج بمیاشتو ده حج کی وحرم الحج او باغیزه مندو میاشتو ده حج کی او یا په احرام ده حج کی د احرام پاغه پابندیانو کی فنزلنا بسرف نو منگا د صرف په مقام کی منگا پڑھاو اچو فقال النبي صلی الله علیه وسلم الی اصحابی نبی له صلاتو سلام په لمل غرو تو ویلی م لم يكون معو هون د چا سره چې قربې نشته فاح ان يجو على عمرتن ففال نوقدغ خوښي چې دا حاج دا په عمربانې بدل کې نوود کې چې قربی او سرې ومن كان معغو هدون او د چا سره چې قرب وي نو فله نو غ غ د خپل حج اراام هغه په عمربانې نهبدللي ی نیمپدي کې د اوسی او پهدي حالې بې عمرو کې او بیا په پتغه احرام کې دی حج مو کې دا نبی الله اسلام چې څنګه وک وکانا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من اصحابي او د نبی الله صلوات والسلام سره او د پیغمبر د ملګرو نه د بازي ملګرو سره کملګري ذوی قوت كمچ غا خوندان د طاقت او چا د ځان سره د مدینې نه قرباني بوتلې و یا د لارې ناغستو ال هديو د نبی اسلام او د بازي نورو صحابو سره قرباني نه فلم تکل لهم عمره د دې جمله مطلب دای د دا بار بار په دی روایاتو کې تیرې شوه فلم تکل لهم عمره نو پس نو د دې لپاره عمره معنا دادا پس دې ځان حلال نک په عمره باني آسانه مانې دادا یعنی مطلب دا چې دوی په احرام کې عمره ادا کړه لیکن دې دوه ده احرام نهونه وتل فلم تقل لهم عمره نپز دی ځان حلال نک د عمره نه بعد بلکې هم په احرام کې دی بیا حجم کړي دی فدخل علی النبي صلی الله علیه وسلم واناب کی نبی علیہ صلی الله والسلام زما خپل راغې عائشه وی واناب کی او ما جړل فقال وی ویلی ما یبكی ولي جاړي قلت ما تو ویلې وی چې سمعت کا ما ووردل تاسو یتاژو خپل ملګرو ته ویلی اغه ملګرو ته خبر کوله اغه چا تاسو ته تا نو فمنعت العمره وازخد عمرین منکړی شومه ولی وما شان کی ولی سو سوجدا سهاله قلت ما تو ویلی چې زخود منشم السلام ویلی فلا يضرك خير دي اسباك مشته یس اس نقصان من بناتی ادم تخو د ادم د د لړو نه او ته خد ادم د بچو نه کو علی کی ما کو تیبا پتا او حالت اغه پتا باندې کلی شوې دي تم چې د ادم په نورو بچو باندې دي کلی شوې دي و زنانه بانی اې د بیماری راځینو تا تمرالا فکونی فی حجتکی نوتشا پخپل حج کی یعنی د حج احرام دی او تړه اس الله ان يرزقك ان يرزقك ها قریب چی الله تعالی د دې عمر اجر هغه درکېنه ول اعمال بالنیات تاخد عمر احرام تړلو لیکن اس غسر ته نه رسید لا بدله دا هغه اجر درکی قالت عائشه وی فكنت حتى نفرنا ممننا من وسومز بسکل پس چمغا روان شو ممنن من د مینانا ویدار رسم زل حجیه غورست رشو او من د مینان را واپس شو فنزلنا المحسب من من د محسب په وادی کی منګه پڑا واچو اوس د تک وختې فدعا عبد الرحمن نبی سلام عبد الرحمن ابن ابي بکر غیر اوخته فقال وی ویلی اخرج باختک الحرم دا خور دی د حرم نه او با صاحب مطلب دا دی جدا غل مقام توبه سے تنعیم لو فلت هل بعمره دا احرام واچي او دا احرام تلي د عمر او ثم فرغا من طوافكما او بیا تاسو دوانه د خپل طواف نه اسگار شي مطلب دا د چته مو سره عمره وک او تاسو دوانه د خپل طواف نه اسگار شي او زه ب تاسو دوانه انتظار کوه هاونه پدي فلاني زی کی او زه تو خود چ د غلط راشي فاتينا في جوف الليل عيشوي چمنگا بني مشپكيرالو نو منگا نو امگا عمره كديوا نبي عليه الصلاه والسلام بنته پوسو كو فرختما فارغه شوي قلتو نا اما او تويل او فنادى بالرحيل في اصحابي نبي عليه الصلاه والسلام د د تغ قبول ملګرو کی بالرحيل دتللو په خپل ملګرو کې چې بځی چې چی زو فرط حل الناسو د خلق واپس شو و ومنطاف بالبید د خلق روان شو او هغه سوکم روان شو طافه بالبید قبل صلات الصبحی چې غی طواف د بیت الله نکړیو یی نه طواف وداع کړیو قبل صلات الصبحی د سهار د موذن مخ کې ځکه نبی له سلام طواف وداع د سهار د موذن مخ کې کړیو او بیا د سهار مونځه دا او ثم خرج موجهه لقد نور روايت انه پتلگی او ده سار منځ يدا په حرم کې او ثم خرج موجهه الى المدينه او بيؤه وتو مكينه پدا سيال کې چې خص كون کېو د مديني طرف تا بابن يفعل يفعل بالعمره ما يفعل بالحج كيبا معتمر وعمره کې اغه افعال بكي چې او هاجي اغه په حج کې کوي ذکه عمره حج یاس غرضی او حج دین او هغه دی دی حج اکبر دی ټیک دا تشبيه په ټول وجوهاتو کې نه او لکن په دې بازي افعال کی چې هغه د بیت الله نه طواف ته دارنګ صفه مروه سعیدہ د پدی کې به او دغه په حج کې مدادي په حج کې مدغه طواف ته او دغه سعیدہ نو فرق پکې نشته حدثنا ابو نعیم حدثنا حمام حدثنا عطاء قال حدثني سفوان بن يعلى ابن, ابن اميه عن ابيه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانه یو راغي نبي له صلوات والسلام لو د الله پیغمبر جعرانه په مقام کیو دا روایت مخکم بار بار ترچوي دي او دغسدي د عمر رضي الله ترنو ته ویلو چیر ما د نبي سلام چرته د وهي دراتګ حالت دمانه ديری لوخه چې کله په پیغمبرباني د د وہی آثار شروع شیدل غماته دغه حالت خویا یو سړی راغی نبی له صلوات والسلام پیغمبر سلام په جیرانه مقام کیو وعلیه جببتن پدی سڑی و عليه او په دې سړی بانی جوبا یو چغوا و اثر الخلوق او قال سفره او باغی بانی اغه رنگدار خوشبو داغي نخوا رنگدار خوشبو داغي اثراتو پی او قال سفرت يراوي وي چې باغبان زړ رنگ لګېدلې یو باندې دا فقالوا ني وي ولي تو پوښيو چې كيف ته موروني ايده الله پیغمبره تاسو ماته سرنګي حکم کوي ان اسنع في عمرتي جزيب عمره کې حکمه يعني ما دو عمره احرام تړلې دی دفن فانزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم لو الله وهي رولي ګل په نبي لسلام باندې لو فصوتي ربي ثوب نبي عليه الصلاه والسلام باني يو صادر د پاسه سور يكريشو نبي عليه السلام پټ كريش بي ثوب ب يو جامه باني و ودت وما د غختل چې اني قد رايت النبي صلى الله عليه وسلم او زما د ارمانو چې ما نبي عليه الصلاه والسلام ليدلې وي وقد انزل عليه الوحي په داسې حال کې چې پاګبان دي اغه نازلې دي فقال عمر نو عمر رضی الله تعالی نو ماتویل چراش استا دارمان دی تعال راشا ايسرک ان تنظور ال النبی وقد انزل الله عليه الوحی ايداخ وخي په دی خوشالی کی ته نبی صلی الله و سلام په داسې حال کیوی نی چې پاغه باندې وهی نازلې گی ماوتویل او د ما خدادر ارمان دی فرفع طرف الثوب لو امر رجل الله ترنهو داغه کپڑی اغه کنار لگی او نو لو فنظرت اليه لو ما نبی صلی الله و سلام تو قتل له غتیتون چې اغا غټی غټی ساغانی اغستی غتیتون یو خریدو بهو قال او زو دا خیال کوما زما دا گمان دی روی دا وی چې اغه دا ویلی که غتیتل بکری دا پنن زمانہ کې دا الفاظ دا وایا نو کېریشی چې په بل لمحه کې خبرېږي نو کې دې خلکو د نسټوالی چې ځان خبرېږي خبرېږي نو خلکو په دربانې توذین رسالت الزام لګولې او چې خبرېږي خبرېږي جنت ته رسیدلې ولی زکه وجداده دا خلک ته و الفاظ کی پ تفریق نہ کوئی گی خلق بدی نہ کوئی گی چکم الفاظ او کم کلمات د د رسالت د توہین دی او کم کلمات هغه د رسالت د توہین ندی بس عام خلقو پ خپل د ځان نقازیان جوړ کړی دي او بس چې د چا بار کی یو خبره و اوریدو په طبيعت بدو لګی دا نو پورا هجوم در باندې راځم کی چې خبرې کی نو بستاکار بیکړی کدی وژنه په شفاهی قاضی عیاض دا اغا سلورم باب دی او هغه پې کی واغه باب کی مکمل د دې وضاحت کړی دی چاخر هغه کم جملی دی هغه کم الفاظ دی هغه کم کلمات دی چې هغه د نبی ورسلوت والسلام په حق کې ویل شي نو هغه د درست په توهین د رسالت کې راځي او هغه کم کلمات چې هغه په بد ادبې کې ناراضی نو هغه باقاعده تفریق کړی دی داغه لکه مثلا دلتا وحسبه قال رويو زما ګومان ده چې هغه دا ویل کغه تی تل پشاند د خریدو البکری دوخ باندې یعنی دلتنبیری اختلاط و سلام داغه د دا خریدو او د وہی دراتلو دا داغه غه تشبیه دا ده د اوخ سره ور ده کغتی تل بકરી کغتی تل بકરી او پشان د خریدو د غوخ باندې فلما سریا عنه نو هرکل چې د نبی صلی الله علیه و سلم نه د وهی اغا آثار اغا تلاړل نو قال نبی صلی الله علیه و سلم اين السائل عن العمرة اغه د عمره بارکی اغه ته پوس کوونکی اغه سشه نو چې رالم ز النبي عليه السلام ماتو ویل غسړې وی صاحب وی اخلا عن الجب ده جبا د دې د ځان نلری کز کدا ګندلې شوی جامه دا وغسل اثر الخلوق عنکا او د دې رنگداري خوشبوئي د اثر د ځان نلری کا وانقي السفره او دا جوړوالي د اوینزا وسنع في عمرتك كما تصنع في حجك په دې باندې امام بخاری باب تړلې دي او په دې عمره کې ومغه افعال ادا کا سن جده په حج کې حدثنا عبد الله ابن يوسف مالک عنہ شام عنہ شام ابن قال اخبرنا مالك عن هشام شام بن عروه عن ابيه انه قال قلت لعائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشه رضي الله تعالى عنها ته ولي ده نبي له سلام او واني يومئذن حديث السن او زب دغه وختي ز زو زوانوما ز زو زوانوما او زما زواني وا دمت ته پوسو کي خ ارايتي قول الله عز وجل دات پوسو داتي د دا د دا دا عروه بن د د عروه رضي الله تعالى نو زکه جي به د روايت خ هشام ابن عروه د خپل بلارنج یا عروه ابن زبير دی ټکته قال عروه ابن زبير وای قلت لعائشه مخبل تروا عائشه رضی الله ترحم حج د نبی رسول الله بي دا او زه په دغه وخت کې ځوانم په دغه وخت کې یعنی مطلب دا, چه دا, دا. دا, دا, دا دی چې دا ډیره په خوانی خبره ده او ما ته دا خبره دا خبره د دیوجنکی چې ما ته دا حديث دا پوره یاد دی دا پوره یاد دی او د سینه چیګنیزم او شومومه او یا زمانہ دا خبره به هیرې شوی دا زکه وی چې په حدیث کې اغه تا کی, کی دراشوانه یو میدن حدیث السن او زپا غوخ کی زوانومه رګي باز خلګي خبره کوي چې پا غوخ کی ز لوی سړیو ما یعنی مطلب دا دغه خبره ما ته په خیاده ده ما ته ته پوسوک چې موري ارا ایت قول الله عز وجل مال دا الله د دې قول خبر را ان الصفا من شعائر الله فمن حج البيت ويعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما لا روايت بخيه تفصيلا من ديوان بهس کړي دي, دي فلا ارا على احد نجنوي نما په یوتن باندې شيئا چه باغ باندې بسونا وی الله يتوف بهما چه غد صفاء د مروه د سعی اون کی دغه ته د کلام نه په ظاهر هم دغه سمالو بيږي فقالت عائشه ام المؤمنين عائشه وتوي له چنا لو کان کما تقولو ک چرتا هغه سی ویل دا څنګه چتو ائے چیر پاغه باندې ګنا نشتا ک سعیونه کی نو بے پکار دا و چې قران کی دا الفاظ دا سی فلا جناه علیه الله یتوف بهما د دیو جنا بازوخات منګه په قران کی د یو خبره کو منچ مثلا کله یو آیت وایو په هغه کی منګه یو لفظ ذکر کو چې قران دا لفظ ذکر کړی دی کچرتا مراد دا وی پکار دا چې قران دا سه لفظ ویلې و نو بعض خلک په غږی کې جاهلانی نه پويږي وې دا وګورا وې دې په دې دا الله نزان دې دا الله نه خپويږي زکه دې دا وی چیرہ که دا سه وینو دا لفظ دا سه پکارو نو حالانکه د حدیث نه چوسړې جاهل وي نو عائشہ رضی الله تعالی او تونه وې کچرتا لو کان تقولو تقول كشرته وما غسوي لکه داسنج چته واجب هغه باندې به با هیڅ ګناه ني کدي توف ونکي سعي ونکي د صفا او د مروه عايشه وي په کار دا وي چې به داسوي فلا جناحه عليه الله يتوف بهما نو نشته د ګناه په باندې چې هغه د دی, دی دوانو توف ونکي سعي ونکي بلکې اصل کې انما انزلت هذه الايه في الانصار او د دې حدیث کم چې د شان نزول حواله سره هغه اهمیت ته نو غم پته لګي چې اصل کې کله کله یو آیت اگر غلې وي د یو واقعي د وجنه غپایت کې کوم الفاظ راغلی وي نو هغه الفاظ باني وسړي الکوېږي چې کله بندا شان نزول غم مد نظر وساتي نو هغه الفاظ د مغا د یو خاص واقع واقعو مناسبت سره هغه الفاظ په غایت کې استعمال شي وي انماونت ذلذ هذه الايه في الانصار د ايات د انصارو مبارک نازل شوه انصارو انصارو کان یحلون منات اغیره د منات تلبیه ویلا او د منات د پاره باغی احرام تړو وکانت مناتو حج و قدید او منات چونو د د قدید په هغه مقام کیو د قدید سره بالکل مخامخو وکانو يتحرجون اي يتوفو بين الصفا والمروه او په زمانه د جاهلیت کې يتحرجون دیبه دا خبره ګناه ګڼلله چې دی توافو کوي د صفا او د مروه ترمنځ فلم ما جاء الاسلام نو هر کله چې اسلام راغی د دی نبی له صلوات والسلام نه ته پوسو کده دي متعلقه الله د ایتون رولکل ان الصفا والمروه من شعائر الله زاده سفیان او, او ابو معاویه ان هشام او د هشام ابن عروانه سفیان او ابو معاویه هغه په دال الفاظ اضافه کوي چې ما اتم الله حج جمرین ولا عمرتهو نه پورکه الله حج دی او تن او نه عمر دی او تن مالم یته بین صفه والمروه تر پوری چې د صفه او د مروه ترمنځه سعی نی وکړي چې نه بغیر نه حج پورکه او نتی عمر پورکه کیږي باب متى يحل المعتمر معتمر با کله حلالي کی نو پدی با نه خو اتفاق دي چې معتمر با الذ احرام نوزي چې کله دي د بیت الله نا طواف او کله کې دي د صفا او د مروه دغه سعی کوي وقال اعطاون عن جابر رضي الله عنه او پدی باب کی د ابن عباس رضی الله تعالی نوچ کوم فتوا دا نوپاغه فتوه کی دا وی چیرہ بس یو سړی راغی او بسغه قابل الله سیوړو نو پمغه وخت کی د تار س حلال دی حالانکه د عباس دغه فتوا دا, دا درسته نه ده وقاله عطا او عطا ابن بی رباه غدی جابر رضی الله تعالیونه روایت کئ چې نبی صلی الله و سلام خپل ته کومک جاء غي اغرزي دا دا حج دا احرام دا بدل کی پا با عمر بانده او دي توافو کی د بيت الله او بيت سعيو د دا صفاو دا مرواء او ثم يقصرو او دي بيا بي سر کٹ کی لندی کی او بباد دا سر یا لند کی او یا اخری و يحلو بعد بدي حلالي کی حدثنا اسحاق ابن ابراهیم عن جریر عن اسماعیر عن عبدالله ابن ابی عب اوفا قال اعتمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمر معه نبي له صلوات وسلام عمره وکړه او منګم دا الله د پیغمبر سره عمره وکړه فلم ما دخل مکه هر کله چې نبی له صلوات وسلام مکی ته داخل شو نو طواف نبی له صلوات وسلام د اوس دغې وځاحت کئ حالانکه مخکې هپیه تمرک را لل او نبی له صلوات عمره وکړو منګم دا غسر عمره وکړه یعني څه هر کله چې نبی علیه السلام مکیه داخل شو ده ده او نبی السلام طواف کړو د بیت او منګه د پیغمبر سره طواف د بیت الله وا تصفا او نبی علیه السلام صفا مروه تراغه د ساعده پاره او منګه سره رالو وکنا نسترهو من اهل مکه او منګه چمګه او د نبی علیه السلام واغه عمره القضاء و قیدا او دیبیه کبرې نو خو او به عمره القضاء کی اووم کال باندې چې نبی رسول الله راغې په زلقاده کې دا داغ کال اغه واقعیه ده ځکه وځ داد چې بیروستو په دس ذوالحج کې چې نبی رسول الله حج کړې دې په هغه وخت کې خبي د مشرکینونو هغه خطر اغه نوا وکنا نستره من اهل مکه او مونګان چې صاحبوي چې مونګ پټو نبی رسول الله د مکی والو نه نيمګت غیر چا په رتاو مونږ د نبی رسول الله حفاظت کو اي رميه چئولی دل ريوتنه څوک په غشي د وارو کی دلرینه کته نقصان نقصانو تور اسي نو فقال له صاحب اللي او صحابه و و محبت دا صحابه کرام د نبي رسول الله صلوات والسلام سره محبت دی اغه مينې دا پاغه بانه ځان قربانه ول دي الانکه قران ویل دي والله يعصمک من الناس او الله بده بچکی د خلق کنا نو یقینا الله بچکړي دی زکه د چاپی د قتل وس نه دي رسیدلي ولیکن هر چی د قتلنا رالاندي نور تکلیفونه دي مثلا په پیغمبر باندې د توري غزار دي په پیغمبر باندې د غشي غزار دي یا نورغه ته تکلیف یا درد رسول دي ناغه پیغمبر ته غرسیږي او نور چې الله د حفاظت وعده کړيده وجل دي نشي وکنا نستره من اهل مکه ان يرمه احد او منګه چې منګه نبي الرسول سلام پروتو د مکی والونه د دې خبرې نه چې وی, وی ولی غل رہی فقال له صاحب اللي نوبي عليه الصلاه والسلام ته زمغي وملګري وویل فقال له صاحب اللي دو وویل دتا صاحب اللي زمای وملګري چې اکان دخل الكعبه چې نبی عليه الصلاه والسلام په عمره القضاء کې کعبه ته دنشويو نو وی نا کعبه نو دنشويز کوچ دا و چې بوتان پکې پراتو او هغه وخت کې لکه عبادت مسلمانانو د اقتدار دلاندلانه و راغلي قال دی وی فحدثنا ما قال لخدیجه خمغتا هغه خبرهم بیان کا کمه چې نبی رسول الله د خدیجه ته کړي وا خدیجه ته کړي وا او غيله بشارت ورکړي او قال دی وی عبد الله ابن ابي اوفا وي چې بشرو خدیجه ته جزیره ورکی بشرو خدیجه تبی بیت من الجنه جزیره ورکی خدیجی لا بی بیت من الجنه و یوکور کی پیوکور بانی د جنتنا من قصب جغه د ملغلری نه جوڑی مطلب ملغلرا اغد دنننه تراشلی شوی او غټ ملغلرا جس جنت سومره ور د زده من بين قصبند ملغلي نا غجنت بجودي لا سخب فيها چنو پي كشور وي ولا نصب او نو پي كي استليوالي وير د خديجيه غ مقام دي حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن عمر بن دينار قال سالنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل انطاف بالبيت في عمره من دي ابن عمر نت پوسوګه دا سړي باركي چپ عمرک یا غو د بیت الله طواف کو لیکن د صفه او د مروه ترمنځه ساعنه د کړی لو اید د اخ پر لخذ ترا تک کولې شي مطلب د دپا رخذ ترا تک حلال دی فقال ابن عمر توبی جنا د نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقه داد قدیم النبی صلی الله نبی صلی الله علیه وسلم مکی تراغه د بیت الله نه او چکروال او بیا د د مقام ابراهيم نشاطه د ورکا ته منځو کو د طواف او بيد صفا و او د مروه ترمنځ او چر اوال او استاذو د پاره د الله په پیغمبر کی بهترین نمونه ده داروی دا وي چونده ته پوس منګه د جابر ابن عبد الله نوک نو باید سړې بالکل کلیر کټ خبره غواړي چېر جائز دی کنه دی د جابر ابن عبد الله رضي الله یقربنها ننشنزد کی د خزیته حَتَّى یَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَرْسُو پوري چې د صفا او د مروه ترمنځه سعي کوي حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال ابو موسى اشعري وي قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء زراله مد الله پیغمبر لا ابو موسی شاری اصل کې د اولی رضی الله تعالی او یمن تتلیو د دې یمن نارغه او نبی رسول الله د بطحاء په خوڑ کیو او هو منیخ او نبی صلی الله خپل اوخ کی نون کیو اوخ کی نو انا خ یونیخ اوخ کی نو لتوئی نبی رسول الله خپل اوخ کی نو نو فقال لو مات یویله چې حججتا آیات د حج حرام تړلې دې نو قلتو نعما او تو ویله او نو وقال بما اهلت خطا سنگا نیت سنگه تړلېو نېماو تو ويلو اوسوي لبې کا چې اے الله زستا دربار کې حاضر ما به احلال په اغه نیت باندې کا احلال نبیي څنګه چې د پیغمبر نیت ته نبی عليه السلام وه لړ ډيره خدا قول لیکن ته پوښتې ته وو چې تاسو ر قربانې شته وې نو قرباني خو ر سره نشته وحجه قربانی د سره نشته نو به ادا س وک چ تف بال بی بیت بیت الله طواف او د صفه مروه سعی وک او ثم احل او بیا د احرام نوزا نو فتخت بی بال بیت ذرا د ماده بیت الله طواف وک او ماده صفه او د مروه سعی وکلا او بیا ذرا لما د د قیس قبلی دی او زنانه چې غزما خپل ورشتدار میو او د محارم نه میو ثم آتيتو امرأة من قيس او بيا ذرعلم يوزنانا لمن قيس ده قيس قبلي نوففل لطراسي نو اغيز ما سر اوكتو سري اوكتو او ثم احللتو بالحج سري او داغين بعد لك ما سر وغيرا غم اخرو ثم احللتو او بيا ما بالحج بي ثم احللتو بالحج و ده حج حرام فكنت افتي به نوهمیشو بوز چې ما په فتوه ورکوله به هم بدی حج تمتع بانی چې په با حج تمتو کې اول عمره دګه ما په خپل اول عمره کړی و به میروستو حج کړی دی نو مزه چې ما بم دغه سی فتوه ورکوله حتی کان په خلافت عمر تردیچ د عمر رضی الله تعالی او په خلافت کې حضرت عمرو و فرمایل چې اننا ان اخذنا کتاب الله کچرته مونږه اخلو د الله کتاب کدا کتاب ته ګورو نو فینه یامرنا بالتمام نو د کتاب خو مونږ ته حکم کوي بالتمام چه حج احرام دی نو په کاردا د حج پوره کی او چه د عمره احرام دی واچو په کاردا د تو عمره پوره کی نو د کتاب خو مونږ ته یوزل تا دی د یوصی احرام دی وټړنو ته باغ پورا کی او مونګه خدای حج احرام تړلېو خو لیکن اغم بیا په عمره بدل کړ نو حضرت عمر رضی الله تعالی او په دا ویلي ک دا الله کتاب اغه اخلو نو دا الله کتاب خو مونږ ته د حج او د عمرې په پوره کولو باندې حکم کوي وین اخذنا بقول النبي صلی الله او که کومنګ د الله د پیغمبر قول او خلق قول نه مراد ینی غفیل دي منقدر نبی له سلام دغه عمل ته ګورو د نبی له السلام عمل په حج کې سو فانه لم یحل نبی له سلام په خپل اغه د عمرې د دا کول نه بعد اغه د احرام نه نه دی اوتی بلکی حتا یبلغ الهدى محلا تر دې پوری چې اورسیږي قربانی غزی د حلالیتہ مطلب دا د چې حج کې او د حج نه بعد نبی صلی الله و سلام بیا د د احرام نوته دي نو که د پیغمبر عمل ته ګورو پیغمبر قران کړي دي او پیغمبر هغه د تمتع نه کړي نو دی وجهه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به خلک د تمتع نه منکول او مخکې موږ دا غوې ویلې و کو لیکن صاحب ای کرام و موسیٰ شعری اغا به دو عمر رضی اللہ و تلانهو دادی فتوی دا غین خلاف زکر چی په پخپل عمل دا کردیو چې راغلی د دا حج پا احرام باندی راغلیو او بیا روستو اغا اغا دا حج احرام اغا پا عمر بانی بدل کړی دی نو اغا به دو عمر رضی اللہ و تلانهو سرا پا دی بانی اختلاف کوو په دی بانی بی اختلاف کو حد دسنا احمد حد دسنا ابن وحبین اخبرنا عمرو عن ابي الاسود ان عبد الله مولى اسماء بنت ابي بكر حدثه انه كان يسمع اسماء تقول عبد الله چې کوم د اسماء بنت ابي بكر د غي ازات کردہ غلام دی اغه وی چې اغي اغه ریدلو اسماء رضی الله تعالی عنها چې اسماء بويلي عائشه رضی الله تعالی عنها خوردا اغیب وی لیکل ما مړت بالحجون حجون کله چې باغ دی حجون مقام باندې راتېریدلا نو اغیب وی صلی الله علی رسوله محمد چې نبی له سلام باندې رحمتو نو دی الله او دا مغلند دروته منغي وایوم دا صلی الله علیه وسلم صلی الله علی, صل علی رسوله محمد دا الله رحمتو دی په خپل پیغمبر چې محمد دی لقد نزلنا معه ها هنا چی یقینا منګه پړاو اچولیو پدی مقام کی دی نبی صلی الله سلام سره منګه پدی مقام کی پړاو اچولیو ونحن يومئذ ان خفاف او منګه پا اغو رزباندی خفاف منګه خپل سپکو سپکو مطلب دا چې وزنم هم دمر ډیر نو قليل زهرنا او ز سورلی چی وی نپاگی بانیم سامانونا اغم لگو او منگ سر سورلی چی وی نو کمی وی او قلیلتون ازوادونا او منگ سر سامان اغم لگو سورلیم کما و سامانونام لگو اوز منگ اغم دمرنو فاعتمر تو انا ما عمر کدی و اوز ما خور عائشی کدی زبیر کړي وا زما خاوندو او فلاني کړي وا فلاني کړي وا فلم ما مسحن البيت من مخکې دا خبره کړي وا چې صحابه کرام د غي په نسبانه مسحب البيت مسح الركن دا کنایدا د پورو دا دا, دا, دا کولونه بس هر کله چې منګ عمره ادا کړه فلم ما مسحن البيت هر کله چې منګ مسحک بیت الله یې عمره ادا کړه لو احللنا ربیا منګه د احرام نووتو او ثم اهلننا من العشی بالحج او بیا منګه د عشی اصل کې د گرمینا تر دمها پر دی وخت وی او بیا منګه د حج احرام اغه بیا د حج په گرمه باندې ینه دیو په گرمه منګه د حج احرام اغه منګه تړلې بی اگر چې سنت طریقه داده دا چې ته میناته د ماسپخین مونږ راسی خو که یو سړی د غینه بعدم احرام تړیو میناته روانيږي نجایز دی پد باندې صدم وغیرہ اگر باب ما یقولو اذا رجع من الحجی او العمره او الغزو پدی باب کی امام بخاری بعض آداب د سفر اغزی کرکای چونکی حج او عمره پدی کوم سفر دی نو د دې وجنا لکدای د بدی ذکر اورل دي او پدې کی یعنی دا د عام سفر داغي احکام هم دي چې سفر کی یو سړې مثلا رواني کی واپس راځي نو د بکم کلمات و یکم دعاګانی به وي او د بس فعال کوي باب ما یقول اذا رجع من الحج یو هاجی هغه به سووي کله چې د حج نه راواپوستيږي نو د بکم کلمات وي ده ده پس کی گی او ول عمره ای یوسړېد د عمرینه را واپس کیږي او ول غزو یا د جهاد نه او جهاد او سر زکه ذکر کړې زکه جهاد عمرو او د حج دام جهاد دی حدثنا عبد الله ابن یوسف او پاغه وخت کی زیاتره سفر یوم د جهاد لبو او حج او عمره لبو وی حدثنا عبد الله ابن یوسف اخبرنا مالک عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کانا اذا قفل من غزو نبی صلی الله و سلام کله چې باغره اواپس کیدو من غزو دی یو او یاد حج نو عمره یاده حج یا د عمره ینا یکبر علی کل نو تکبیر بی ویلی په هر لوړه باندې په را غونډي باندې من الاردی چا لوړه یا غونډي په دزمکینه او چتوا سلاسه تکبیرات د تکبیر بی او دا سنت طریقه مده چې ته په لوړه باندې خې جی صرف دری ځله دا کافی دا په دی باندې هغه سنت ادا کیږي یعنی دا نه چیتو مسالنه غر تزخیجی او ته غنټو دوه غنټي مزل کې او به مسلسل بس الله اکبر وي ک ویلې شی فبهه ک نه شی ویلې صرف د ریز لبانین سنت ادا کیږي ثلاثه تکبیرات درې تکبیرې به ویل دا ثم یقول او به دا ویلي لا اله الا الله وحده لا شريك نشته دی بل حاجت روا بغیر د الله نه وحده چیږي کی وازيدې لا شریک الاؤ داغی سوک برخدار نشته ایسدار ای نشتا اغلا اختیارات دی بادشای او بادشایی دا اغلا اغا ستاینا داغ مناسب دا او دا اللہ پار یا سیز بان خدرت والا دی آئی بونا رواپس شو رواپس کی دون کیو تا ایبونا توبه استون کیو یعنی وی سفر نه رواپس کی دون کیو تا ایبونا توبه استون کیو عابدونا عبادت کوونکیو ساجدونا او دا زکا خبره دا کلمات وی زکام توربانی اوسړې چکل د کور اوزی حکمت په دیکه دادې اوسړې چکل د کور اوزی د کور نه پوتو کی د د پسړکی یو خوف وی او یو خطر وی د دیو جناغه وخت کی الله او د مسنون کلماتم وی زکه وته دا د دا دا دا پړک دایره چیرې چره کوټه بجوندې واپس راشمکراب نشم نو الله ته رجوع وی کله چې انسان واپس هی رازی نو په واپس هی کی په یو څو دی باندې هغه خوشحالي کوټه درا واپس کی دو دورې چې اکثره دغه خوشحالي د وجنه ددن الله هیر شي د دې وجنه د الله پیغمبر په هر حال کې چې هغه هر قسم خوشحالي براتلا نو په هغه حال کې الله بته يريد انهم كانوا يسارعون في الخيرات يدعوننا رغبا ورهبا فهر حال كبي الله ياد او ايبونا رواپس کیدونک یو تایبونا توبه ایستونک یو عابدونا عبادت کون کی یو ساجدونا سجده کون کی یو لربنا حامدون او دخبل رب حمد و یون کیو صدق الله وحده الله ریشتیا کړه غ خپل وعده وادہ و نصر عبد او د خپل بندې امداد یو کو دا ک نبی رسول الله با اکثر حج jihad لته دابه ویلی چې الله خپل بنده سره غ خپل وادر ریشتیا کړه د خپل بندې امداد یو کو وهزم الاحزاب وحدا او ورکا وحده او شکستی ور کاړ دلول توله وحده یکه وازی شکست ور یعنی غزان ته به نسبت نه کو کوم مثلا فتح بکڑی وا نو پای کیم الله منصر امداد وک وهزم الاحزاب وحده او شکست ورکه غټول ودلوله دا رنګي دا کلمات بندوسم ویلې شي اوس خو اگر چې منګه مثلا س دښمن لم شکست نی ورکړي ولیکن دا قسمه قسم فتنی دا خو دشمنان دی دا خو هغه احزاب دی نو انسان چې په غټولو فتنو کې هر طرف نا او دت الله یاد او د الله عبادت کی او د الله د عبادت سره را واپس کیږي یقینا په دې ټولو کې هغه د الله توفیق دی او چې الله هغه ټولو فتنو له شکاس ور کی او دغه فتنون هم دغه سي بچ بچا کی هغه د روع بسي بابو استقبال الحاج القادمين وثلاثه على الدابه پدی دی دا وي چې آیا د حاجیانو استقبال هغه پکار دی او کنه څنګه دویمری په دغه کې رازي جنبی علی السلام دو عمر رضی اللہ و تلنهو سروتی و اوتویلو چرو رو منکو دعا که ایر نکی نو که یو حاجی و اپس رازی نو آیا داغه استقبال او و لیکن دانن چکم کم رسمون او رواجونه اغا خلکو پای پایی شروع کردی دی او ډیر دیر دهدن غلو کردی دا نو نن بددی اغا فتوه اغا دا, دا عدم جواز کی دا, دا عدم جواز دا غی فتوه بکی دا غی وجه صدا او مفتیان عام تور باندې لکد د دې رسمونو راجونو د دې رد کئ حالانکه حدیث کی خدا ثابت تی خو لیکن علما نن د عدم جواز فتکو ولیکئ دا غی وجه دا, دا چې نن پئی کی ډیر زیات تکلفات غرالل او اغه چې کم د استقبال د حاجیاو کمه خبره وانه خلکو په ایکړي رجات قلو شروع پلا د دیوجه کله کله خلق کوی و یره حدیث کې خو د دف جواز راغلی دی لیک شک نشته چې د دف جواز راغلی دی ولیکن نن خلکو په خوشالیاں کې اګه دومره خرافات او دومره د حد تجاوز کو چې اګه د جواز د فتوینم علما تیریږي چیرې د دف چې کومه جواز دی دف پمنواله کیږي داږي وجه صد زکه وجه د دې خلکو په خوشاله کی دمر تجاوز کړي دی کته د غی د جواز فتوه ورکی نو خلک وبای کی خام وقاده حد نه تجاوز کړي بابو استقبال الحاج القادمين د دغراتن کو حاجیانو دغی استقبال القادمين غراتن کی حاجیان اگیل مخه ته ورتل استقبال اگیل مخه ته ورتل والثلاثه على الدابه او دارنګ په سورلې باني د دریو کسانو ناست نبی له سلام چې کله د نواپس نه واپس نو د مدینی چکم کوم ماشومان او خلکو نو غولا روتل بهر روتې دي نبی له سلام بعض ماشومان غیزان سره په سورلې مخه تکینولي بعض شاتکینولي یو مخه تکینولي د خپل خاندان چې کوم واړوي او یو شاتکینولي دی د دیو جن امام بخاري په سورلې باني د دریو کسانو ناستا حدثنا معلى ابن اسد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه هركله النبي عليه الصلاه والسلام مكي تراغ مكي تراغن واستقبله اغيلمه بني عبد المطلب رضي النبي عليه السلام استقباله چونکی مكي خپل علاقه ده النبي عليه الصلاه والسلام استقباله او غیلی تو بنی عبد المطلب ده عبد المطلب پا اولاد کی او غیلی ما زوانانو بعد زوانانو که معور ما شمانو ده نبی علی السلام استقبالو که فحمل واحدن بین یدیهی نو یوی سور که پس ورلی ته زانت مخیتا و آخر خلفه او بلی ده زاننا بعد اغسور کرده دی باب القدومی بالغداد یو مسافر که ده ده, ده ده سهر پا وقی سنت طريقه هو النبي عليه السلام مداوه كي پیغمبر بکله د شپيره او رسید مديني ته نيزدي شپبه مغل تبهر کوله پړاو به واچو او به سهار وختي د کور تراته راتل القرطه بالغداه د سهار په وختي د صباح وختي حدثنا احمد بن الحجاج حدثنا انس بن عياز عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى كان اذا خرج الى مكه نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله چې په اوته په طرف د مکی باندې نو یصلی په مسجد الشجره نو په مسجد الشجره کې به منسکاو کمږي د الحلیفہ مقام کې وین او او کله چې واپس کید د مکی نه نو صلی به ذ الحلیفہ نبیابه ذ الحلیفہ کې منسکاو په بطن الوادی بالکل پاګه منسکي وبات او شپه تیره په مغزی کې حتی یسبحا تردي پوری چې بی سباکا او بی بسحار کی, کی مدینی ترادن نکی دا باب الدخولی بالعشیی کې یو سړی داسې سی او یا دا ماقام تر منزا که دی راشی نو آیا بی کور تراتک اغا جائز دے آو جائز دے باب الدخولی بالعشیی دا غرمی نبات کور تراتل او داخلی دل حتی سنا موسیبن اسماعیل حتی سنا همام حان اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحا انا انس بن رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق اهله نبي الله صلوات وسلام به نه راته د شپي اهله خپل کور ته خپل اهل به شپي نه راته او داغی اصل علت او داغی اصل وجا غدا دا یو خو چې مخ کې اطلاع نهي چې مخ کې اطلاع نه او یو بنده د شپي اچانک کور تر شي داغی یو وجا خدا دا چکور والا اکثر لکه دا نه خوخی چې اچانک دا سي دغراشي نکور والا د مخک نه اهتمام وکي داريږي د دا کور صفايي او غیرو کی ځان صفاره صفا کی او د دیوجه نه زنانه دا خوخی چیر زما خاون زما پخ پخه حال کی ما او ویني نبی له سلام الله والسلام با دا غیر رعایت کو ها او بلدا چې د مخک نه پته وی نبیا بنده ده شپی امراد تشه لکه دی نور و بابونو کی ام دا خبر کی گی چه ده مخی نپتوی چیره مسافر را روانده نبیا که ده شپی راغی که ده نمی شپی راغی نبیا ایز باک نشتا کانلا یدخلو الا غدوتن نبی صلاح و سلام بند راته نبدا نکی نب ده مدینی تا الا غدوتن مگر پسار کی او عشیتن یاداسی د غرمین آباد کلو لاورز بوا رنا بوا بابن لا يترق و اهله اذا بلغ المدينه نبی عليه السلام به کله مديني ترانزديشه بلغ المدينه دلته مراد مديني ترانزدي کی دل دي کله چی به مديني ترانزديشه نو نبي عليه السلام بخپل اهل ته د شپي نرات بلکې د مديني نوي بهار شپه کولا فلیکن چی په قالار شپو کی زکه د پیغمبر په عمل کی یو وقار او داغه په عمل کی اغتادی او جلدی نوا حتى سنه مسلم ابن ابراهيم حدثنا شعبہ عن محارب عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ذا الله پیغمبر منا کړی دا ايت روقه اهل ليلن چي وسړيده د شپې خپل اهل تا غراشي او لګنده په هغه صورت کې چکل اهل خبر نه وي او چکل اهل خبري د بیا د شپې مرات شي باب من اسرع ناقته اذا بلغ المدينه اغه سوق چي هغه تي زكي ناقته خو خپل اوخه اذا بلغل مدينه کله چي هغه مديني تر نزيدشي زكي انسان خامخه چخپل علاقه تر نزيدكي گنو ديخ په رفتار اغزياتاي حتى سنه سعيد ابن ابي مريم اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني حمید انه سمع انثى رضي الله عنه یقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدم من سفر او عليه الصلاه والسلام کله چي باغه سفرنا واپس راغې نو فابصر درجات المدینه نو نبی صلی الله و سلام چې به اولی دل درجات المدینه درجات راضی بازی روایتو کې دوحات راضی بازی روایتو کې جذورات راضی مطلب دا چې او به لیدل د مدینیغه پونی دل, دل تمورات نه کورونه دي چې د مدینیغه پونی به اولی دي یعنی د مدینی کورونه دیوالونه دا به دل نو اوزع ناقتهو نو اوخ لبی پویا ورکلا یعنی اوخ بی تیز که وین کانت دابتن وین کانت دابتن اوکا غبا یو بل سورلیوا یعنی اغبا چرت اصبو نو یو حر رکوها اوخ لبی پویا ورکلا اوکا چرت بل سورلی بوا نو نو اغبهم تیز کلا قال ابو عبدالله ابو عبدالله و ازاد الحارس بن عمر ان حمید حر من حبیها نو اغسور لی بیتی من حبها دو وجی دو محبت دو دی مدینی سرا تک دو مدینی سرا دو نبی صلی اللہ و سلام یومین و من حبیها دو مدینی د محبت دو وجینا حد دسنا قال حد دسنا اسماعیل عن حمیدو دو انسان دخبلی علاقی سره محبتی آن انا سین قال جدوراتین لکه کدلته جورات جو ذکر کئ تابع الحارث ابن عمير باب قول الله تعالی وقت البيوت من ابوابها دا روایت مخکمتیر شبیو من د کتاب الحج داږي بلکل په آغاس کې ذکر کړي او دلته د آداب سفر سره تعلق دا د زکه عربو کله چې باغی د حج او عمره نه واپس راتل نوږي یو یو رسم اږي جوړ کړي او یو غلطه طریقا اږي جوړ کړي وا چا جی براغه نو فلسفه دا جوړکړې و شا تا کلی. دا دا سی وا. او عام تور باندې خلک په دې رسمنو کې عمده غسی یو کیسه اغه شاته جوړکړې چیرې دا داسې کیسه کی دا دا و او به دا غینه اغه رسم اغه په علاقه کې او په معاشره کې اغه خور شي نو هاجیه معتمیر اغه چې براغي نو دغه دا چېرې موږ د دې ورنه وتیو د ګناهونو سره وسې واپس یو په دې ور باندې را دنګيګو دا مناسبه نه ده نو یا په پونی باندې پر په دیوال باندې باندې به حاجی راټو کړلو یا به اغلا په دیوال کې سورې وک نو دا یو رسمو غلطو او د دې وجنه دا رسمونو حضرت شیخ القران رحمه الله په ځاو نور کې اغلي کلي دي چې هم د دې رسمونو نه دا او رسم دا بدعت حکومی دی یک ته د بدعاته حکم په ال لگیږي چې کله دی ته ثواب ویل او د دین په نیت باندې سړې کیو خو لکن بدعات حکم دي یعنی اغه بدعات داغي حکم به جاری کیږي ځکه وجداد چې د دې رسومونو سبب بدعات جوړيږي حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ عن ابی اسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول لکن ان مثلا خلق داوی یرا پدی ودونو کې چې دا مونږه دا کوم جوړي او دا کم د پای سیزون د زنانه دا, دا, دا کوي نو اکثر د زنانه اکثر عام طور باندې تپوس کوي چیرې اې د رشتہدارو لا د جامی و غیره او دا سیزونه دا کول نو لپای کې مونږه وتو یوم دا کدا جامی او دا سیزونه که بنده په دینیت باندې کوي چیرې زه فلاني مال کړی دی زیمه لکومه ولیکن کبدی کې پیوب پی ول لسن چې په دې حدیث کې دا چرته په کې پیوب پی بل باندې عار او یوبل په غور ورکول وی د دایات ساته به دا ساتا رسم دي او دا رسم باطل دي د دې رسم نه به من کول کول شي هان یو سړی دي څنګه چې سورې روم کې راضی وما ما اتیتم بالرب لير بو في اموال الناس فلا يربو عند الله ته مال یو شی کې زتا ل یو شی کومه او خپل فرستي مال اونکي اوزا سبا تالا غورونه غورونا در کومو اوزا سبا پتابان دی رد بده و لان تانوی ما دایات ساتبه با رسم دا با باطلوی و دا با نارواوی حدسنا با الولید حدسنا شعبا نبی اسحاق قال سمیعت البرا رضی اللہ عنہو یقول ندلت هازی ال آیتو فین ابن عزبوی دا آیت زمان نازل شوی ده کانت الانصار اذا حجو انصارو کلچ باغی حجو که نفجاو ای برا برالل لم يدخلو منقببل ابوابي ب هم نود به د خپلو په دروازو د مخه به نه داخلی دل ولا من زهوریها لیکن د شادهغاړې نهبراتل فجا اارجلو من الانفار یو تن انصارو ن راغین نو د خپې دروازی د مخ داخل شو. فهرهبي ذلكه گویاې اغله پېغور په دیبانې ورکيعارو له ورک چې داته سکې. دا غتاده د پخوانو او د مشران او غطريقه غدا خرابه کړه فکانه عیر بذالک د دیوجنه هر هغه رسم دا غینه چې منکول بکول شي چې پای کی بل لپی غور ور کول شي پای کی بل عار شي چې معاشره په غیبه نتنګیږي دا غ رسم اگر کداغي هر څومره فایدی وي دا غینه بونه کول شي فنزلت ندایت نازل شو وليس البر بأنطاء البيوت من ظهورها ولكن البر من التقوات البيوت من ابوابها باب السفر قطعه من العذاب كسفر کا هر سمرا خوی کہ حجوی عمروی جہادوی قبارحال التکلیف یو ټکړه دا ټیکته د عذاب نه مراد هغه عذاب نه دی خود التکلیف یو ټکړه او په دې حدیث کې چنه دا انسان خوراک په کیسمی نه په کسکاټ سمي نه په کې خوب سمي نه په کې عبادت سمي د دې وجنا د تکلیف یو ټقړه د عذاب یو ټقړه اوخه خبره ده دا, دا،, دا, دا. خبر دا, دا، چې حاجت دی پوره شو ل بیا لکه یې ساری دوه حاجت نشته واپس پلکور ته راځه حدثنا عبد الله ابن مسلمه حدثنا مالک عن سمی عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال السفر قطعه من العذاب سفر دا ټوکله ده د عذاب نه د مصیبت نه د تکلیف نه یمنع احدکم طعامه دا, دا, دا, دا منقې دا, دا سفر یو تن تاسو کې دا غ اغه تعام ټیک ته مکمل نه منې کوي ولیکن اغه سه تعام او اغه سه خوراک نشي سمچې پکور کی من کوي یو تن تاسو کې دا د خپل خوراک وشرابه او د خپل سکاک نو د خپل خوب نه فاذا قضا نهمته پس کل چي وسړي پوره کی خپل حاجت فل يعجل الی اهله وکارد چي دی په جلدی سره راځي خپل کور ته باب المسافر اذا جد به السیر و يعجل و يعجل الی اهله پدی کې دا ذکر کئ چېو مسافر کله چي هغه بانی تادیوی دوتلو تادیوی یعنی کله چې د کورنا سفر ته رواني نو په حدیث کې دا الفاظ خورا غلي دي چې کله به نبی صلی الله علیه و سلم باني وتواد د مدینې نه نبی صلی الله علیه و سلم په تادی سره وته نو امام بخاری سره سره دا الفاظ هم دا کړی دي ويعجل الى اهله چې کله یو سړی واپسي کې راضی نو په تلوار سره دی راضی خپل اهل باب المسافر او مسافر اذا جد به سیر کل چي تادي وي باغ باندې د دتلو ويعجل الى اهله او کل چي او چکل دي تادي کي خپل اهل ته او واپس راتلو کي نو پدي کي سووي امام بخاري ويڅک په حديث کې را دي نو د دوه مونجونه یو ځک کولې جمع بين الصلاتين کولې شي پولیکنه جمع شوري مراد ده حقيقي مراد ده ده حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن ابيه قال كنتم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة زد ابن عمر سراده دا مكيب لاركيوما نفبلغهو عن صفية بنت ابي عبايد شدتو وجعن ابن عمر تخبره ورسيد دا خبل خزي دا صفية بنت أبي عبايد داغی حوالی سر خبر تخبر رو رسیده چه شدت و وجعین چه اغیتا نهایت تکلیف دی بیماره ده فا اصر عصیره نو اغا اغا سفر اغا تلل اغا تیس کلن حتی اذا کانا بعد غروب شفقی تردی چه کلا ده ده ماخام ده اغا اغا سپینوالی اغا پریوتا یعنی تیارو اولگی ده نو نزلی نو کله چې اتي ده کان غروب شفق تر پوری کله چی د دما خام شفق دا اغه پریوت نزلانو د را کوشو فصل المغربا نو دا اولی مخام رسته کړي دی فصل المغربا نو دا دما خام مونڅ اولو کو ولعتم او د ماخوتن مونځیو کو جماع بینهما او د دوانو منس کی جمع وکړه ثم قال او بیا وېلې چې اني رایت نبی صلی الله علیه و سلم ما نبی علیہ الصلاته والسلام لیدلې اېدا جد دا به سیر کله چې په پغه باندې د سفر تادیب وا نو اخر المغرب مغرب هغه روستوکه و جمع بينهم او د دوه منځن تر منصبه هغه جمع کولا کچرت جمع حقيقي مراد وي یو په کار دا چې نبی رسول الله د ټولو منځن منځ کې کړي و صرف دغ منځو منځ کې پیغمبر جمع کړي ده چې غې سرحد د یو بل سره میلاويږي بس یو ختم شي او بل شروع شي او هغه ماسپخین ما ګر دی و ماخام خوتن دی بله دا که نه بیره سلا سلام د ماستن موځ د ماخام په وخت کې کولی په کار داوه چې چارت داې ثابته ووي دا چې د ماخام چې سنګه ټم داخل شي پهغ وختې د مسکوتن مو کړی د حالان کې ماخامې روستتو کړی د آخر مغر ماخامېروستتو کړی دی او ماسخوته نرا مخ کی کړي دی نو دا تاخیر د مغرب یا تاخیر د ظهر په دې خبره باندې دلالت کوي چې یوی د خپل منصب اخیری وخت کی کړي دی او بل د خپل منصب اولنی وخت کی دی په دې ژباني ابواب العمره دام ختم شوده تقریبا شل ابواب و باب د عمره کې شل ابواب أو الحمد لله دام بيان شكر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين